А ти чого тут стерчиш? Фашистів ждеш, щоб їм нашу техніку передати? Я йому про капітана, про понтони, про шпори на колеса авінку буру роздібає. Пальці йому танцюють, губи посиніли. Під трибунал розстріляю. Жінки наші набігли, обранили його, якось минулося. А так би той кісточок не позбирав от тих ваших героїв. У глибокому тілу теж не мед був. Не те, що вам на фронті. Не те, сказав я. Мені доводилося лікуватися в тилових госпіталях. Бачив, от-от, зрадів, положай. А я, значить, кому не скажу, не вірять. А ти ж оце як? Де і що? Прийшов проситися на роботу, сказав я. На роботу? Яка в нас робота для такого героя? Тобі коли що в район, на керівну? Ні, саме до вас, на трактор. Отже, же посвідчення, яке ви підписали в училищі, я теж вивчав техніку на фронті, мав добрячу практику, та головне – ваше посвідчення. Посвідчення, воно справді, знову закрутив очима положай, запідозрюючи щось лихе, а тільки як же це отак? Ні з того, ні з сього і не трактор. Не хочу приєднати свої трудові зусилля. Ну і так далі. Положай довго мовчав, совся на табуретці, вірив і не вірив, прикусив нижню губу, стрільнув на мене очима. А документи? Я здивувався, які вам документи? Пашпорт, військовий квиток, орденські книжки, все є. А листок обліку кадрів, випалив Давид Демидович. А я не розгубився. Листок? Можна й листок. Та тільки ж я не на керівну роботу, а на рядову, трактористом. А може я тебе хочу головним інженером? Який з мене головний інженер? Давиду Демидовичу, побітися Бога. А може я тебе бригадиром тракторної бригади? І бригадиром не потягну. Тільки рядовим трактористом, та й то після того, як оце цілу зиму простоїв би на ремонті. Положай був надто хитрий чоловік, щоб дозволити комусь обдурити себе. Знаєш що, Сміян, хоч ти і герой, та в нас дорогоцінна техніка і є порядок. Я скажу, щоб тобі дали листок, ти його заповни і залиш, бо мені треба в район, а тоді я тобі дам знати. Положай заворушився, показуючи, як йому ніколи. Ох, ці наші гутерянські хитрощі. Кому там в районі потрібен цей директор шести чи восьми поламаних тракторів? Давид Демидовичу сказав я. Ви, мабуть, вважаєте, що я той десятикласник, якому ви втокмачували 10 років тому, що таке шатун, поршень і кулачковий вал? Але ж 10 років, та ще війна, гляньте на мене, вам же потрібні трактористи, я знаю. Ви берете 16-літніх, а з мене вимагаєте анкету. Може, ще й автобіографію, характеристику, скільки завгодно. Всі пункти в порядку, всі відповіді з словом «не». Не служив, не судився, родичів за кордоном не маю. Щоправда, один пункт не на мою користь – Шість років ще з фронту був партія, а тепер безпартійний. Але тут протиріччя не з партією, а з наукою. Думаю, що це тракторів не стосується. Ага, зрадів, положай, Ось бач, як воно повертається. В тебе і батько такий був. Усе йому не так, все норовив проти шерсті. Значить, кажеш, не поладив з наукою? а окошилося партійністю. А в нас уся наука партійна, і про мої трактори ти ото даремно. Радянська техніка теж уся партійна, а як же? Трактористи мої всі безпартійні, то нічого. Ще будуть членами партії, коли досягнуть високих показників. А ти виключений. Тут другий калінкор. Таким, як ти, довіряти передову радянську техніку я не маю ніякого права. Смішною гіркою було від слів цього навіки переляканого чоловіка.